Bon dia, que tal com esteu? Avui és dissabte 4 d'octubre, comencem la tercera edició del Ningú escolta. T Esperis de dels dos primers programes, per fi fa honor el seu nom. Una vegada més, repressarem les, les notícies més destacades que han aparegut als diaris gratuïts d'aquesta setmana. Ella és Robert Batxiller, jo sóc Ingas i Taltavull, moltes gràcies per escoltar-nos. Avui la, la notícia d'avui, és que s'estrenen dues estacions de metro de la línia 3... Línia verda, per aquells que només ho saben per colors, quina ràbia feu. Ara la direcció ja no serà Canyella, sinó que direm Trinitat Nova. Jo mai he passat de Fontana, així que més, més igual. Sí, home, jo he arribat fins Mundet, és la penúltima. No, és que jo a partir de Fontana no, no me les conec. Comencem? Sí. Vinga. Dilluns. Dilluns, el diari què diu, no en sortir de la crisi, aquells titulars tan courants que fan, diu que les cases de no sé com es diu això en català, com es diu empeño. No sé, empeño, empeñorament va ja regalat. que su activitat s'ha disparat. A les joies han unido electrodomèstics, instruments musicals i hasta bicicletes. Hauríem d'anar-hi no no no són pañal rato. Jo no, no. No. No, no sé. No, no estàs en crisi, no notes la crisi. No, és que jo estic en crisi sempre, no tinc feina, no tinc diners, llavors. Bueno. L'única fa fer-me sentir millor perquè tothom està igual de futut que jo. I un titular que no m'he encantat sol. també al diari, al diari ADN. A titular a tota pàgina posa: "El esperma, de el esperma del 57,8% dels jóvenes és deficiente". Mhm. Uh -huh. La contaminació fina afecta al semen i en especial a Catalunya. Eh, pues joia Natuña estan això, som pringats, eh? He anat a fer me un, un, uns anàlisis jo. M'han sí. dit que que molt bé, que molt bé, que sóc una potència Completament total. Completament estèril, t'han dit. No, que, que puc deixar prenyat només per mirar la gent. Sí. No em m'iris gaire, doncs. Està el dilluns? Ja està el dilluns. Fantàstic. Dimarts. El dimarts, eh... La premsa recollia l'obertura de l'any judicial 2008-2009. Eh? Queda abierto el año judicial 2008-2009. Se levanta la sesión. Molt bé, gràcies. Eh, la nova temporada dels jutges arriba amb un fitxatge important, és com el Barça, això. Carlos Díbar és el nou president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, cosa, és una cosa molt important, es veu. Són aquells càrrecs que tots van disfressats, que porten les togues i les coses que els pengen, que són uns collars, però més... Més modern. Bueno, més modern no, més estilos. No, estiles. és guai sí. eh, Quan Díbar va ser anunciat per prendre el càrrec, un dels micròfons estava obert, un clàssic, i van poder sentir el que li deia un dels magistrats a Carlos Díbar. Escoltem què li deia. Bueno, ahora ya eres el coño, ahora, ahora. És Franco. Exactament. Ahora ja eres el jefe coño, va dir a un dels eh, magistrats. Eh? Podem tornar a escoltar. Ahora eres el jefe coño. Exactament. Eh? Doncs és franco, Encara, però no és encà, broma. És franco. Encara que van vestits eh, disfressats per carnaval, eh, ja veiem que parlen com, com, els, com la gent del carrer. Eh? No, però van vestits així perquè són jutges. Ja, els, ja. Vull dir, ells dormen així, van pel carrer així. Tot. Potser? Potser sí. Jo ja estic amb el dimarts. Eh? Allà estàs. Sí, sí. Això quin diari ho has tret? Uh, doncs no, de, del quei al 20 minutos. És d'hora, llavors no? el... Dimecres. El diari que ens deleita amb un altre titular tan tenciós, a tota pàgina allò que fa espantar, la cola del paro llega hasta París, amb aquelles lletres impactarial, impact -arial no 68 eh? de, de, de, de formato i negrita i de tot. No en tens ni idea. No, no. La cola del paro llega hasta París diu que 2.625.368 aturats, a tot Espanya... Amb... Aturats fent la cua, suposo. Sí, clar. Amb cinc persones per cada no, dos no metres... de la cua. Es formaria una cua de 1.050 quilòmetres que arribaria fins a eh, París, des de la Porta del Sol a París. Mm -hmm. S'ha deixat pensant que la gent s'aborreix molt, vull dir, per què no fas un estudi sobre quantes formigues, si, si poséssim totes formigues rectes, a on arribarien? El que podríem fer és tota aquesta gent que fa cua donar-se la mà i encendre les pelmes perquè es veiés des de fora d'Europa, mm -hmm. com fan a les pel·lis, i, i cantar una cançó de pau. podrien córrer tots plegats, però en línia recta. Seria espectacular des de dalt. <laughs> sí. No hem fet gràcies, a aquest concepte raro. Eh? <coughs> gràcies. De res. Un altre titular d'aquest raro. Si no raro... la pilota entre nosaltres aquí... Voluntaris i animals ladran per a pedir una nova perrera. Llavors jo em pregunto, jo vaig llegir tota la notícia. I no, no, no, no sortien, no sortia que els voluntaris bordaven, sinó que es queixaven. Llavvorors jo pregunto per què poses que bordin? Perquè jo m'ho llegeixi? No, jo, jo, jo crec que llegint el titular ja es veu que no ladran.. Voluntaris eh? no. i que... animals ladran. És una expressió. No pues no. Vi envia-los bueno, un e e-mail. Jo, jo m'imagino tots allà bordant davant de l'Ajuntament, uau, uau. Bé, bueno, aquest és el teu problema, no t'has plantejat així? De què? De que tu t'imaginis gent fent uau, uau davant d'un Ajuntament? Potser és aquest, aquest el, és el problema. Catalunya i Espanya estem així, vull dir... Sí, no. estem bordant, bordant d'aquí, de la Porta del Sol a París. Mm? Seria guai, tots amb, corrent amb la llumeta i bordant. Sí, sí, ja està el dimecres. Dimecres. Ja està o no? Sí, sí. Ah, bueno, doncs digue-ho. Oh, digue. Dimecres. No, dimecres no. Dissous. Dissous, sí. I atenció perquè aquesta notícia m'ha encantat. La Junta de l'Océ ha publicat una revista d'informació sobre el riu Guadalquivir amb una foto de la catedral de Palma de Mallorca. Jo encara no m'explico com han pogut cometre aquest error en una guia de turisme fotre la catedral de Mallorca al, al costat del Guadalquivir. No, no fotis. Sí, sí, sí. Llavors ara el PP diu que han de demanar perdó i no sé què, bueno, que és tonteries de la política. No, bueno. per què? Sí, perquè sí, perquè tots els turistes japonesos aniran buscant la càtedra de Mallorca, l'aniran buscant al Guadalquivir. Una altra notícia, cau una banda que robava xalets de la Costa Brava. Els Mossos han detingut a vuit persones acusades d'haver entrat a robar a tres cases de la Costa Brava, com diu el titular. Per conèixer de primera mà quines són les reaccions dels lladres detinguts, tenim a Rubén Batxiller davant la ciutat judicial... Eh, tinc entès que està amunt dels lladres, correcte? Sí, sí, aquí estem, amb Josep Antoni Duran, I... Ah, hola, bon dia. Correcto. No, correcte, no, bon dia. Eternamente agradecido. Muy bien, és el rei, per lo que veo, no? Pues claro que sí. No, home, no, no pot dir això, vostè. Vostè s'ha distorsionat la, vo la veu per per passar desapercebut. Per què sou una banda d'ucrainesos i aquestes coses o sou Como catalans? Hizo? Correcto. Correcto o okay. què? Sou catalans. Como dice. Bueno, estaríem parlant de la primera banda de catalans que atraquen xalets? Pues claro que sí. Molt bé. Sou independentistes? Correcto. <ríe> I per què robeu els nostres conciut conciutadans? Como dice. I per què robeu els nostres conciutadans? Pues claro que sí. Bueno, qu quin és el vostre objectiu? Eternamente agradecido. Vale surtirá d'aquest bucle. Corlipo. Molt bé, aviam. Quines més frases pues té? Volc, claro que sí. No te traes, no per lo que veig. Desde hace 15. Años. Ah, bueno. ¿Cuántos años? ¿Desde cuánto? ¿Desde hace cuánto que roba usted? Corlipo. No, va a decir desde hace 15 años, idiota. Es agradecido. De, de nada. Bueno, ¿tengo alguna cosa más a decir o ya? Bueno, ahora ya es el coño. Ahora <risa> Bueno, ¿es Franco el que, el que atraca? Pues claro que sí. Oh, pero Franco no es morto. Desde hace 15 años. Uh, no, un poco más, 27. Correcto. ¿Ya? Es que no no lo entiendo cuando habla. habla. Parece que esté masticando algo. Correcto. ¿Qué está comiendo? ¿Un bocadillo de chorizo o algo así, no veo? Pues claro que sí. Muy bien. Chorizo ibérico, está bueno, ¿eh? Eternamente agradecido. Al chorizo, yo también. Es un gran invento de la humanidad. ¿Cómo dice? Nada. Muchas gracias por acompañarnos, señor López Pantón. Todos llamáis igual por en este país. ¿Qué, qué ha dicho? Es eternamente agradecido. Vale, sí, eternamente agradecido. Venga, adiós. Adiós. Divendres. Divendres no tenemos res así que vamos directamente a la sección del Rius. Anem a la secció dels Rius, tots són tècnics, segueix estant a Roda de Barà, no pot venir per motius laborals, així que li gravem la secció per telèfon, vull que si me la deixo casa, però finalment la tenim aquí gravada, i ja està, és que tampoc tinc gaire més a dir, hi poso el play, prou, no? Vull dir... Sí, sí, sí, doncs sí. pues apa, allà va. Tots som tècnics, aquestes presos, jo les he per primer cop, farà uns 10 anys. El seu autor va ser Papito Prats, en Pau Descans, això sí un gran jugador de botifarra, ja sabeu el famós joc de cartes molt popular aquí a Catalunya que aquest, aquest home, el Vito Prats cada tarda feia les partietes al cafè de roda i davant les discussions dels seus companys i competidors sobre les jugades de cada partida va dir un dia ben fort, però amb la calma que el caracteritzava digué tots són tècnics, no ho veieu? tots són tècnics a partir d'aleshores i vista la dona acollida de la frase el senyor Prats la va votat per sempre més, sempre i mai, mai de manera inadequada així, explicant l'origen del meu coneixement de l'expressió li faig un petit homenatge al Pepito Prats, un gran savi i encara millor tècnic bueno, que consti que tot això és cert eh? és sempre 100% verídic i al senyor Pepito allà on, allà on sigui, espero que li faci gràcia aquest homenatge Bueno, aquí estem, una setmana més, aquí el ningú ens escolta, va eh, des de Barcelona, jo he gravat des de Roda, Roda de Barà, eh, un gran poble, per cert, si no ho sabeu, sí, sí. si no sabeu on passar els dies, podeu venir aquí passar un cop de setmana, eh, no us ho penseu, sí. veniu a Roda de Barà, l'encamp la Costa Daurada, nenos. Abans et moro, per bueno, He fet aquí una mica publicitat gratuïta i necessària del meu poble, però bueno, penso que he de fer, he de fer terra, he de fer terra. Anem un tema que durant aquesta temporada segurament no sé donarà de què parlar. I... anirem tirant d'ell alguns dies. Bé, bueno, és que crec que aquest tema és una font inesgotable per aquesta secció per posar la secció. Parlo dels nics del Messenger. Sí, sí, els nics del Messenger. Ja sabeu, els nics del Messenger és un, és un lloc on la gent mostra alegria, mostra tristesa, mostra ira, destrucció, capacitat poètica, pseudònims absurds, etc etc etc i etcètera i en quan, algú fica el seu nom, mira bueno, avui en mostrarem algun cap és inventat, tots són agafats de la meva llista de contactes del Messenger o sigui tot és verídic, tot és també la meva llista de Messenger clar, tinc bastants contactes i aquí ve un petit tastet, no, no vull tampoc treure el millor de la fornada, però un petit tastet dels nics del Messenger el primer exemple és el típic que demostra el seu amor. És aquest que, ui, és, és, és fantàstic. Veus, vaig deixant aquí el, el, el messenger obert i així les, els, els tachins que se senten quan algú entra al messenger fa, fa, fa caliu. Bé, bueno, eh, amb el tema que l'estic liant. Aquest és un típic d'amor on ell demostra que l'estima i diu així. Montse i Carlos, te adoro, mi niña, eres lo más bonito que me ha pasado en la vida. Per suposat, després d'això, ve la data en el dia que es van liar per primer cop, eh? Ara aquest cas és el 22 de març del 2006. que nhi do ja porten dos anys i mig, de nhi do Un altre amor, que ja és, bueno, ja és més corredillo, eh? Que és el mateix, però la gent és, molt, és que és molt poc original, però bueno, és mateix, no? I diu, I diu una mica això, no? Dice, mi morenita te amo. Cariño, te ha atolado, així, eh? Es lo más bonito que nunca va ha pasado. No sé què havia sentir. Te queda muchísimo. I també la data, també està la data, 18 de novembre del 2005, eh? Aquests, fa temps que estan liats, clar, amb aquests nics, com vols que no estiguin liats? Jo també m'enamoraria. Bueno, després venen la gent que ha escriu de cançons que els odio. Que jo, ho sento, odio a gent que fica cançons, de, cançons de, de Nick. Ara, sempre hi ha cançons del Sabina, Sempre, perquè, clar, és el poeta, el poeta callejero, aneu la merda. Home, per favor, sempre la cançó del Sabina, del no sé què, del Sabat... Ah, home, va, és igual, deixem-ho estar. També n'hi ha filosofia barata, eh? Aquí tenim un autor que serà un clàssic, després us mostraré una última frase, però en cap de moment la filosofia diu lo más simple de veces es lo más complicado, hay que saber escoger los momentos claves para dominar las situaciones. tú y yo així acaba el nick jo no l'entenc, bueno, si sí l'entenc però, vull dir, i què? jo em quedo bastant indiferent davant d'aquests nicks llavors també uns clàssics són els destructius eh? sobre futbol sobre el país, política destructius diu aquí tinc un exemple que he trobat a un, a un amic un amic un, un conegut que fa temps per sort que no que no el veig i diu així puta Espanya, faixes de mierda lo ni que bueno que tiene vuestra bandera, es que es infamable. Cabrones. Bueno, sí, eh Vull dir, sí, està tota d'això. El punt és que cada cop que que mica, pa més o no, quan parla amb ell la conversació, bueno, aquells nics no saps que parla cada cop que parla dels putes espanyols. al final jo crec que tacava menjar al coco, és una és una pràctica per mateixar serveis, jo diré, bueno. I per acabar, vull, per acabar avui amb els nics del Messenger, vull mostrar-vos, vull dir-vos, un dels nics, eh, per mi, més desconcertants. És de l'autor d'aquest, més simplement és el més complicat. Eh, jo, si plau vull que m'ajudeu a, a, a descifrar-lo, a, a veure què vol dir ell, a, a, a aquest nick, no ho sé. És una frase llarga i sense cap coma, i diu així. En esta vida te lleva caminos diferentes, pero muy pocos gloriosos siempre exigen algún sacrificio. Esto me hace pensar. Coño, y a mí también fue pensar, no fotís. Joder, todo muy difícil porque a mí me costa. En esta vida te lleva caminos diferentes, pero muy pocos gloriosos siempre exigen algún sacrificio. Penseu-hi, analizéu-la, cosas porque os lo mireu bien, que creíais. Què vol dir? Jo porto anys intentant descifrar aquesta frase, he enviat e-mails a aquest home, vull que m'ho digui, vull que m'ho expliqui. No he aconseguit parlar-hi, jo crec que ha desaparegut, la, la, la filla el té amagat a un lloc per la seva superintel·ligència, però bueno, vull dir, jo amb això acabaria amb aquesta frase tan descorçantant. aquest estem, el xin dels messengers sempre, sempre fent caliu. Bé, bueno, sigui com sigui, una cosa està clara, que els digs del messenger demostren que un com més aquest món, tots són tècnics. I com el... ningú ens escolta tenim temps lliure, eh, hem decidit eh, crear una nova secció per avui, Eh, que figura que ens va fer Àlex Puig, Àlex Puig, bon dia Hola, bon dia tal com anem? Bé, bé, I... Arribat de vacances I... Carai, sí. sí que les allargues tu si ja estem a ple més d'octubre eh? bueno, Us donava l'oportunitat de fer el programa bé solets ah, Exacte, I, i no ho hem pogut no, no, ja no, no, estat... trucat... no hem estat capaços M'ha trucat la iaia, dit que el programa no anava i dic, pues vinga, aixecar-te la mura I l'audiència ja La iaia però... i una altra I una altra Què ets tu que has tornat a vacances sí, i ens començaràs a escoltar. Doncs pues ja està, endavant. Cuando quieras. Cuando quieras. Res, avui us vinc a explicar que estic fins als ous. Molt bé. Ja, seria el nom de la secció. S'ha de parlar amb el senyor Sants 3. Aviam si ho deixa fer. Ah, bueno, ja, ja ho hem fet, ja de fet. No? Sí, ja està. Bueno. Has de firmar cap contracte, molt bé. No, en, en principi no. El dia que vingui ho farem i el dia que no, baixarà no l'adolescència. No avisarem i així s'ho trobaran. Exactament. Molt bé, doncs res, us vinc a explicar que aquesta setmana vinc molt emprenyat perquè no he tingut tele casa. No ha tingut tele. La tele va explotar dilluns. Mm -hmm. Explotar? explotar no, no, o sigui, es va apagar. Estàvem veient una ah. peli Tenia sí. bé que, ha... que un dia la tele mentre la mires. Eh? Bueno, si home, vas a un partit de l'Espanyol tot pot ser que es cremi. És pot ser que algú li foti cops. Pot ser que exploti oh, sí, sí. també uns dels espectadors. També que sí, últimament va molt enceso. Sí. Doncs això, es va pagar. Veient aquelles pel·lícules que ja no saps si les he vist 340 vegades o 430. Tarda de western. Sí, aquelles típiques. Demà mm -hmm. ja les gravo en VHS. En vídeo. Sí. Sí, sí. És que no es poden gravar en DVD. No, jo dic explotar. VHS perquè queda millor. En vídeo sembles un pringat. Més tècnic. tècnic. No les gravo en vinil. En vinil. Molt molt bé. Bé. No sé com les veus, però bueno, està no. bé. Això. Les escolta. Sí. Clar, ja com les ha vist tantes vegades, s'ho imagina. És millor, a vegades, l'imaginada la pel·lícula. Doncs això. i el tema fins als ous és la frase que diré a continuació a veure. tranquils, tranquils, és d'ells què collons vol dir que és d'ells? la tele és d'ells, el pis és d'ells la pis és d'ells és... no, no, és que s'ha espatllat la tele però antena, allà l'estudi ha sigut fa el de l'estudi doncs jo que sé, jo vaig preguntar i no sé sempre si tinc, va tinc la imatge, ah, quan, quan surt allò al TV3 que posen la careta aquella de continuïtat eh, que foten eh, com un bucle amb el sempre m'imagino gent corrent gent corrent amb, amb era, era. vídeos a les mans saltant, però, però gent corrent pels passadissos com bojos, eh? Potser estan allà que estan fent controlar el suprimir saps què vull dir? Finalizar tarea finalitzar tarea, programa del cuní a, a, a, Imagina't que surt un dia a la pantalla, a la tele, finalizar tarea no pot error ser. de Windows, touchun sí. eh? controlar el suprimir, sí. estaria bé no responde. No crec eh? que vagi en Windows, no aquesta gent. Polònia no responde. No, tant de bo, tant de bo no respon. No, no deixo Polònia encara una cosa que fan bé. No, si us plau. No. Ben. No. Ben, en un altre Des, moment. Quan arretotin? Pues 3 minuts, per exemple. 3 minuts, El sí, minuts, vaig Ja, pens. ja aniré, ja toniré a calcular, no. eh? Doncs això, el SDS. Està traient aquí unes Les temàtiques factures. fantàstiques. Nota que hi ha la taula perquè llavors la gent pensa que estem eh, com a Jurassic Park, saps allò que tremolava el got quan ve el, el dinosauri? Ah, per sí. fet, no tenim gots, no tenim aigua. No tenim gots, Vaig no tenim aigua. Tos, fa dues setmanes que sangra per la boca dels estornuts i la tos. No Correcte, no aigua. està deixant el micro, maco, eh? Maco, maco, era negre és, i es és vermell. Negre. No, però si fos blanc seria problema. Eh? Sembla nazi. <laughs> Bueno, ja està, Che Guevara, que també porta 3 setmanes sense afaitar-se. Sí. Me'n vaig anar, no s'afaitava i segueix igual. Sí, la barba sí, és... se La, minut, la moda ser... talibà ha llegat al centre ràdio. I amb el baixet que és, se l'acabarà trepitjant d'aquí dos dies. Endavant, això deien totes. Pobres. Doncs res, això, oh. la peli. Ja, prou. Eh? Endavant, endavant, endavant. Molt bé. Doncs això, sense tele i el tema és d'ells. Voliguis que no el tema és d'ells, ja salva el pobre desgraciat que ha muntat la tele, el que l'ha netejat per última vegada, o el que sempre li cauen els mandos a terra, en aquest cas. Jo sóc dels, dels que, dels del no dels que em cau a terra, però sí dels que en algun moment està al sofà i m'asseca a sobre i canvio el canal en el moment més interessant. Jo sóc dels que s'en cau a terra. O està entre dos coixins. No, no, s'en cau a terra i les piles sempre surten cap a direcció sota el sofà. Sí, perquè perquè, perquè tots ho sabem, que les cases fan baixada en ah, direcció clar, del sofà. sofà. o hi ha un imant només de pila. Vinga, no. moure el sofà, que pesa. Sis cops jo. No, no, Déu. Pots continuar. Vale. No, no, això. A casa meva també els tiro jo a terra i mon pare sempre sempre. Que també és l'encarregat de dir, el... és d'ells. El tio que menys en sap de tecnologia a casa és el que sap de però, tele. Però és, és savi. L'experiència és... no. ni, ni experiència ni hòstia. que per molt d'ells que sigui, l'electricista sempre el paga. Ja està, aquí s'acaba. el Fins als ous d'avui. Però què vas fer? Ja has comprat una nova tele? No, crec. no, què va? l'imatge va aparèixer el divendres. Ah, era d'ells. Sí, sí, era d'ells de veritat. Pues ja. jo he tingut tele tota la setmana, no, eh? Era d'ells a la meva Però escala. Però doncs? era a Miralles o...? A Miralles. Clar, ah. perquè després està allò que dius això és, és l'antena nostra, saps? Sí, sí. Que fins d'aquí que ja costat... hi hagi algú que ho arregli perquè, clar, ningú pren la iniciativa, allò, bueno, la tercera, segona, que és un friqui, ja pujarà a dalt Sí, és allò que se't malament, el Canal 33 se't veu malament, tres anys, al final. 324 mai l'he vist bé, jo. Ah, jo si m' No es veu bé mai? No, en analògic no es bé, ah, tampoc veus? el veig bé. Vale, vale. Pensava que era jo, la meva escala, que TDT, no ens interessava en les notícies. TDT, TDT, nens. no hi ha TDT a casa. Eh, són uns Per què no vols tdt la TDT? Religion. Per veure Cinco veu Estrelles? Canal Cinco no, Estrelles, que tot el dia fan compañeros? No, no, no, no sé quin canal. Sí, si estàs, o el de les sèries, el de les sèries no. de tele 5 es es Cinco Estrelles. Telecinco tele 2 o alguna cosa així. Sí, no diu Cinco Estrelles? Cinco Estrelles és el de les pel·lis. Per això. No, no està. És un bucle de pel·lis, les mateixes. Ah sí? Sí, com bueno, okay. la ràdio, tu posa flashback, sempre sona les mateixes. Posen Twister i posen... quina manera? La màscara, també. La màscara, uh, la Jim Carrey. És un Twister, clàssic. la màscara, i després hi ha aquella que, que, que, que, que surt... Que un, un, com es diu allà? Un volcà enmig de, de, de, de Los Angeles, eh? Volcano. Sí, Independence Day. Volcano? Sí. Hosti, gran pelea. Ah, Independence Day no surt un volcà, no? No, però bueno... No? No. És allò que té una no llum, té llum sobre de la ciutat, no? Ufos. Ufos. <ríeix> és una paraula horrorosa, eh? Acabem amb la pregunta de la setmana. Ens l'envia Jesús Mariñas, d'Amor a la Nova. Els forats dels filipinos eh, que es comercialitzen, són realment els forats dels filipinos? ens pregunta. Jo crec que sí. Així... Jo crec que no. Jo crec que tampoc. No, perquè si fossin els forats dels filipinos de veritat... Serien més petits, no, primer. No, i els filipinos de dins, per dins, no tindrien xocolata. I els forats pel lateral, tampoc. Ja, però potser la pasta... Clar, ...la però... fan al forat i després li posen la massa Clar. de xocolata. Jo crec que sí. Perquè veien que allò era una pèrdua de, de diners brutal. Ja, yeah, això sí, jo, no ho no ve, jo ho veig molt bona no idea, això també. Però potser la pasta aquella jo sempre he pensat que reutilitzava la pasta ah. dels forats i es feien altres filipinos. Bueno, però potser així és més fàcil més barat per a ells. Comprem filipinos i sí, bueno. forats de filipinos i la setmana que veu mirem. Truca truca, truca, truca, truca no, no tinc el telèfon no, tampoc. El senyor filipinos no el tenim molt bé. Fins molt, aquí el programa número 3 la setmana que ve no estarem aquí per raons diverses, eh, entre les quals marxem de vacances eh, el vaig i jo, ah, barc, així que la setmana que ve no teniu programa un descans per vosaltres suposo però dintre de dos sí i a ver si a ver si fem coses una mica diferents, eh? Que ja toca. Apa eh, bona setmana que aquest és el número 1 a Eslovàquia.